Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Estizbillah, vala testa bil asana vala sajja. Reci, nije isto dobro i zlo. To je sigurno tako. Idh fa' biletih je ahsan, ti na ono što nevalja uzvratiti dobrim, fa idhalladi bejneka ve bejnehu, pa će između tebe i njega. Znači, s imaš problem? A dave, neko ke ne neprijateljstvo, kenahu velijun hamim, biti kao da ti je dobar prijatelj. Znači, kada ti na zlo uzvratiš dobrim. Kad vidiš vatru, pa ti ugasiš zemljom ili vodom, a ne dodaješ još više vatri. Pa kada ješ, on je zapalio, pa i ti još dodu. I onda napraviš veliki požar. Znači, ovo, nije ovo pravilo da te neko čita život šamara, a da ti vidi palati. falati. Nego da pokušaš, da vidiš, imaš li ti bolji načina, boljeg načina, da na ono što on radi loše uzvratiš malo bolje, da pokušaš tu vatru smanjiti, s, e, ugasiti, na najljepši način postupiti. To je ono kad se neko žali na komšiju, ne valja on, a i ti njemu revanširaš, pa si jedan, jedan, pa ti, pa ti si isti ko i on. Ili kad čovjek ženi revanšira žena galame, a i on njoj, onda samo veću u vatru pravi. Znači mora neko biti, kako mi rekli, voda ili ako je od neko sil ti budi ulje, pa budi kombinacija razblažen. Zato Allah govori, pa će ti on biti kao dobar prijede, jer kad ti promjenim tako postupiš, možda ga zastidiš. Da li lijepom riječ, da li dijom, lijepim postupkom. Znači mi nekada hoćemo da neko bude ili kao mi ili da bude on bolji pa da bi mi bili bolji. Bude ti bolji pa će ljudi kazati a e, jest ona čovjek dobar. A neće reza onom komšu što je tebe napadu da je on dobar, nego će reza tebe da si ti dobar. Pa ti budi dobar zbog sebe. Ti zaslužeš da budeš dobar. I kad ti učineš dobro i lošim komši ti ćeš imat nagradu. Sad ti dadni deset maraka i lošim i dobrom čovjek imat ćeš nagradu. Čak možda i većo ako lošem dadni možda ga Allah popravi zbog te tvoje edije. Mi smatramo kad dadnemo nekome poklon, samo koga volimo da je to dobro. Pa dadne nekad i ko ne zasluži, možda ga Allah popravi. Što uvijek moramo davati onome kome mi smatramo da zasluži? Allah zna, jedan je dao prostitutki sadaku pa nikad više niz nauka činilo. Dao bogataš, pa, pa hoćeo i on dijeliti. Pa dao lopov, pa prestao da se, prestao da krade. Prima tome znači, budi ti dobar zbog sebe. Bog sebe, jer tebi će Allah pisati dobro. To što kom še loš njega će Allah kazi neće tebe. Pa, e, jedan je zanimljiv primjer jednog mahađera dok je prolazio pored jednog svog komšije, tu je bio jednoj vikendice kao u mahađerloko i toliko ga nešto nije podnosio on je sa terena, iš, bio je u, u armiji Bosne i Hercegovine bio je navružan, a on je tu s Kosom radio sa svojom porodicom e, umislio da mu primi selam kaže, znaš li ti kome se selam naziva znaš li šta je selam pa kaže, znam pa kare da znaš ne bi išao preko bi moje zemlje hoćeo ga napadat, nemoj da ti glav osjećam, pa kare šta ti je valna ljudina, šta sam ti skrivio, nije ti to pametno što radiš, pa kare nemoj mi ti pričati vi kuda izbjeglica najidete, meni ne trava više, neće tu daniknuti. Tolika neka verzija bila prema tom izbjeglica. A on nevružan, šta će njemu s Kosom, mogao je, Bela sa njim napravio da je rekao šta hoćeš ti, ko znao do čega bi došlo. Ali on je jednako fino, mirno prošao kako, kako doliko je skromni vjernicima muslimana došao kući Uzao kahu, kolače, vratio se i rekao, evo komša, hajde, popijemo kahu. I od taj potest, taj geser, toliko na ovoga komšiju uticao da je kazao, pa šta sam zaradio, pa sasvim malo prije napoju, pa šta sam ti su rekao, pa ti meni da kahu da neseš? Pa kaže, eto, tako, tako, naj bolje ovako nego onako. Ali je toliko njemu da srce to raznižnilo da je ovaj komšija rekao, ženi, kaže, ženo, slušaj. Ovaj čovjek dogodje ovdje u ovoj vikendici, dogodje on ovdje dva puta sedmićno, sedmićno ćeš nositi mlijeko i sir. Eto, vidi jednog finog gesta, ono što kaže Budi kao zemlja, a zemlja sve preradi, pročisti, što je više potoriš, ona se malo sterpi pa najjesen rodi. Tako i je na ovom denjalkovom što se više strpimo, što ljepše uzvratimo, biće će bolje i nama i onome drugom. Eto, samo zbog finog postupka čovjek čak zaradio da ima još finu komšiju, a da me uzvratio, ko znao da čega ga od mrtve glave i možda patne na denjalku na hiratu. A to bude poruka, posebno uz Ramazan, a i van Ramazana, da na najljepši način svakome uzvraćamo.